Розділ тридцятий. Цілитися треба. А я, на твою думку, що роблю?» – огризнулася крізь зуби селена, натягуючи тятиву лука. Тоді стріляй. Для вправи у стрільбі Шаол обрав покинутий коридор. Відстань, з якої потрібно вразити ціль, налякала будь якого але тільки не її. Подивимось, чи ти можеш влучити. Селена відповіла йому гримасою, трохи випростала спину. Тятива тремтіла в її руці. Подумки Селена трохи підняла на конечник стріли. Завдання потрапити до лівої стіни сказав капітан. Якщо не замовкнеш, стріла потрапить тобі просто в голову. Селена повернулася до нього, насолоджуючись зробленим враженням. Шаол відчутно напружився, але нічого не сказав. Продовжуючи дивитися на капітана, Селена зловтішно посміхнулася і, не дивлячись, вистрілила. Стріла просвистіла кам'яними коридором і незабаром пронула глухий звук. Але Селена та Шаол продовжували дивитися один на одну. У капітана були стомлені і трохи запалені очі. Схоже, за три тижні після вбивства Ксав'єра він спав уривками. Вона й сама не могла похвалитися міцним сном прокидалася від кожного а Шаол досі не дізнався, кому знадобилося вбивати претендентів одного за іншим. Селена більше хвилювала не це, а те, за якими ознаками вбивця вибирав собі чергову жертву. Взаємозв'язок між п'ятьма вбивствами не простежувався. Єдиною загальною рисою було лише те, що жертви були претендентами на титул королівського захисника. Селена не знала, чи залишили знак долі і на місці двох недавніх убивств. Її туди не пустили. Селена зітхнула і впустила лук. А Кейн знає, хто я насправді раптом Пізналася вона. У особі Шаолу нічого не змінилося. Звідки? Тільки, спитав він. Йому розповів Парангон. А він знайшов... Зручний момент і ляпнув мені, коли відчувалося, і словесна стріла потрапила прямо в ціль. Капітан зримо напружився. Кілька днів тому збрехала Селена, хоч минули вже тижні. Я гуляла разом з нихією. Не хвилюся, караульні йшли за мною. Раптом, звідки не візьмись Кейн. Він знав про мене, навіть знав, що на занятті, і під час випробування я намагалася не показувати свої справжні навички. Як ти думаєш, Кейн іншим претендентам розповів про тебе? Сумніваюся, принаймні Нокс нічого не знає. Шоу охопив ефер меча. Дивний поворот. Розігрувати посередність більше немає рації. Не переймайся. Ти все одно здолаєш кейна в поєдинках. Ти ніяк повірив у мене, трохи посміхнувшись, спитала Селена. Будь обережний, капітане. Шоу почав щось говорити, але йому завадив тупіт ніг, що пролунав у них за спиною. Там коридор робив поворот. Незабаром звідти вибігли двоє захеканих гвардійців. Побачивши капітана, вони зупинилися та віддали військове привітання. Капітан чекав, поки вони віддихаються і спитав. Що трапилось? Один з вартових літній, лисіючи дядько, знову відсалютував і плутано промовив. Пане капітане, там, словом, там, туди треба йти. Особі шагало знову нічого не змінилося, але звістка його насторожила. Що трапилося? повторив він уже квапливіше. Селена це одразу помітила. Новий труп, відповів гвардієць, у коридорі для слух. Другий вартовий, щуплий хлопчик, був зовсім блідий, і в нього тремтіли губи. Ви бачили тіло? спитала Селена. Дядько кивнув. Кров встигла висохнути чи ні? задала вона нове питання, заробивши незадоволений погляд Шаола. Вночі вбили, висловив здогад гвардієць. Кров уже наполовину висохла. Шаол дивився кудись у бік. Відчувалося, вирішував, що робити. Хочеш подивитися, куди потрапила твоя стріла? А чи треба? Шол махнув гвардійцям, що згоден іти з ними. Ходімо, коротко кинув він Селені, ледве обернувшись через плече. Забувши на мить про трупи, вона посміхнулася. Перш ніж піти за капітаном, селена все ж оглянула місце, куди вдарила й стріла. Капітан мав рацію. Вона промазала, пустивши стрілу ліворуч на цілий шість дюймів. Хтось здавався навести відповідний лад і виставити оточені навколо вбитого. І все одно капітанові й селені довелося проштовхнутися крізь натовп слуг у переміж із гвардійцями. Щойно глянувши на труп, Селена відчула, як у неї слабшують ноги і опускаються руки. Шаол люто вилаївся. Селена не знала, на чому зосередитись насамперед. Чи то на тілі з розірваною грудною кліткою і діркою в голові, чи то на слідах пазурів, які зуміли подряпати камінь. Але найсильніше приголомшило два знаки долі, намальовані крейдою по обидва боки від тіла, що лежить. У Селени похолола спина. Ось вони, сліди зла про яке говорила Еліана. У натовпі вохкали і перешіптувалися. Капітан підійшов до одного з вартових оточення і запитав, «Хто цього разу?» «Верін Іслік, відповіла Селена перш ніж караульний встиг розкрити рода. Вона пізнала Веріна будь-де, його кучеряве волосся не сплутаєш ні з яким іншим. З самого початку змагань він йшов серед перших. Виходить, їх позбавили ще одного небезпечного суперника. «Чиї ж це пазурі можуть потряпати камінь?» – спитала вона Шаола. Капітан відповів щось незрозуміле, і Селена зрозуміла, що він сам губиться в здогадах. Невідомий звір з кіхтями, які легко проробляють у камені борозни глибиною не менше чверті дюйма. Селена провела пальцями по воїмці. Камінь був широкий, але чистий. Нахмуривши брові, вона почала розглядати інші сліди. «Зверни увагу, у жолобах, що залишили пазурі, немає слідів крові», — сказала вона Шаолу. Капітан сів на почебки поруч із нею і теж роздивлявся сліди. Ти чуєш? Бороз нечисті. І що? Не зрозумів Шаол. А ти, що звір спершу поточив кігті об підлогу і тільки потім кинувся на Веріна. Я не розумію, що особливого ти знайшла в цьому. Селена встала, оглядаючи сліди з висоти свого роста, потім знову опустилася на почепки. Звірюга нікуди не поспішала, розумієш? Він спокійно нагострив кіхтики, а потім кинувся і роздер Веріна. Але звір міг спочатку поточити кігті, а потім причаїтися чекати на свою жертву. Селена похитала головою. Поглянь на смолоскипі. Всі вони догоріли майже до Коли смолоскипи гасять, на стіні залишаються потоки брудної води. Отже, вбивство відбулося при світлі смолоскипів. І що? Знову спитав Шол. А тепер поглянь на цю частину коридору. До найближчих дверей 50 футів, а до найближчого кута і всі 70 буде. Якщо смолоскипи горіли, Верін мав би ще здалеку побачити небезпеку. То чому він не втік, а пішов на зустріч вірній смерті? спитала Селена, звертаючись не так до Шаола, як до себе, тільки тому, що на той момент жодного звіра в коридорі ще не було, але була якась людина, знайомий чи незнайомий Веріну, не так важливо. І ця людина раптом накинулася на Веріна, позбавила його можливості втекти, а потім покликала свою звірюку. Як тобі такий перебіг? капітан мовчав. Подивись на щиколотки Веріна, продовжила Селена. Бачиш? Сліди порізів. Йому перерізали сухожилля, щоб не втік. Селена підійшла до трупа, намагаючись не зачепити знаків долі. Подолавши огиду, вона підняла холодну руку Веріна. Поглянь, які в нього нігті. Стерті та зламані. У її горлі застряла грудка слини. Насилу проковтнувши його, Селена своїм нігтем вичистила бруд під нігтями Веріна і розтерла її на долоні. Подивись, пил та дрібні шматочки каменю. Вона підняла руку вбитого і побачила слабкі борозни, що залишили кіхті. Такі ж борозни знайшлися біля правої руки Верін відчайдушно намагався поповсти. Він чіплявся кігтями за підлогу. Звір у цей час точив пазурі, а його господар дивився на них обох. «І що це означає?» – спитав приголомшливий капітан. «Це означає, – похмуро посміхнулася Селена, – що тобі додалося головного болю». У Шоула зблідло обличчя. Селена трясло від своєї логіки. Вона б зараз багато віддала, щоб її міркування виявилися лише грою зляканого розуму. Але все… Невблаганно ну, свідчило про протилежне, і висновок був страшніший за міркування. Виходило, що претендентів вбивала таємнича зла сила, про яку говорила Еліана. Селена сиділа за обіднім столом і гарячково перегортала книжку, перенесену з королівської бібліотеки. Нічого. Ну зовсім нічого. Селена намагалася знайти хоч якийсь натяк на сенс двох знаків долі, які залишили біля тіла Верена. Навіряючи вбивця... Хотів похизуватися своїм знанням стародавніх символів. Має бути якийсь зв'язок між цими жорстокими вбивствами і знаками долі. Знайти б хоч маленьку зачіпку. Натрапивши на карту Ерілеї, Селена зупинилася. У картах було щось чаклунське, якась влада над простором, коли знаєш, де знаходишся сам і куди хочеш вирушити. Селена обережно провела пальцями вздовж східного узбережжя. Подорож розпочалася на півдні, у Банджалі, столиці Елуей. Роблячи зизаги, та виписуючи плавні криві, палець селени став рухатися через весь континент до Рафтхолу. Вона проїхала Меа, потім рушила на північ і на захід до Орімфа, звідти повернулася до моря, опинившись на Соріанському узбережжі. Поступово селена дісталася до самого краю континенту, далі було Північне море. Як і належить на картах, Орімф був позначений жирним кружком, з крапкою всередині, місто, світла та знань, перлина, рілеї, столиця Терасена, місто, в якому вона народилася. Не бажаючи бередити душу, селена шумно зачинила книгу. Знову знайомий стан хилить в сон. Але якщо лягти зараз, вона або повертатиметься з боку на бік, або порине в черговий жах. Сни селени сповнювалися давніми битвами, їснилися очі мечів, знаки долі, кружляли над її головою різнокольорові, сліпучі яскраві. Вона бачила воїнів народу Фе блискучих обладунках і смертних людей, які билися з ними. Вона чула злісне гарчання диких звірів і задихалася від запаху крові та гниючих трупів. Рідкісний сон обходився без поля битви, усяяного трупами. Подумавши, що сьогодні й знову судилося пориднути всі жахи, найкращий асасин Адерландського королівства здригнувся. Добре, що ти ще не лягла. Почувся в дверях голос наслідного принца. Селена з стільця, але той, що війшов, справді виявився дорином. Принц виглядав стомлено і трохи засмученим. «Ваша високість, що це вас принесло на ніч?» Без будь-якої поштивості, запитала Селена. «Скоро північ, а у мене завтра знову випробування». Водночас вона була рада появі принца. Бивця наважувався нападати на претендентів лише тоді, коли вони були одні. «Дивлюся, твої інтереси перемістилися із літератури на історію», – спитав Дорін, роздивляючись книжки на столі. «Коротка історія сучасних Ерілей, прочитав він. А це що? Елоейської культури та звичаї. Дорін запитливо поглянув на неї. Я читаю те, що мені подобається, пояснила Селена. Він сів на стілець поруч, і його нога торкнулася її ноги. Ти вибираєш книги на вмання, чи між ними є якийсь зв'язок? Кажу вам, я вибирала книги за назвами, збрехала Селена. Звичайно ж, у кожній книзі вона шукала хоча б крихти відомостей про знаки долі. Книги про Елоєю вона взяла з цієї ж причини. Гадаю, ви чули про загибель Веріна?» Так, похмуро відповів Дорин. Близькість його ноги насторожувала Селену, але вона не могла змусити себе відсунутися. Невже вас не турбує, що вже стільки претендентів стали жертвами якогось дикого і зложерливого зіра? Може, хтось для забави тримає його у своїх покоях? У нас щодо тварин є суворі правила. Якщо якась придворна дама хоче завести собі песика, вона запитує дозволу. Дорін нахилився до Селени і продовжив, дивлячись їй прямо в очі. «Ти даремно турбуєшся. Усі ці вбивства відбуваються в темних порожніх коридорах, якими, крім слух, ніхто не ходить. Тебе всюди супроводжує варта, а твої покої надійно хорняються». «Я турбуюсь не за себе, не надто щиро», – сказала Селена, трохи відсунувшись від принца. «Уявляю, як все це відіб'ється на репутації вашого високоповажного батька». «Селено, я тебе не впізнаю», – здивовано вигукнув Дорін, – «коли востаннє ти хвилювалася за репутацію мого шановного батька». Відколи я погодилася стати претенденткою його сина. У вас, напевно, є обізнані люди. Доручіть розслідування їм. Бажано зробити це раніше, ніж я виграю заключний поєдинок, оскільки тоді я буду останньою живою претенденткою. Чи будуть ще якісь вимоги? спитав Дорін. Його губи були зовсім поруч. А чи не вкусити його? раптом подумала Селена. Ні, ваша високість, поки що все. Якщо я ще щось придумаю, то неодмінно повідомлю, тоном придворної пані відповіла вона. Тож він насправді. Цей наслідний принц. Селені не хотілося зізнаватися собі, але вона раділа, що зараз не одна. Нехай це навіть людина з династії Хавіліарів, зате вона поруч із нею. З волі Селена викинула з голови думки про мітки кіхтів на кам'яній підлозі та про трупи, в яких випивали музок. А чому ви в такому похмурому стані? Ніяк пані Кальтена сповістила вам свої люб'язності. Кальтена, хвала Бога, я цілих два дні її не бачив, але у мене сьогодні видався на диво огидний день. Цуценята виявилися суцільними дворнягами. Дорін охопив голову руками. Цуценята? Так, я так чекав, коли одна з найкращих моїх сук ощениться. І на тобі. Спочатку це було непомітно, а тепер вони виросли. Я так сподівався на чисту кров. Вибачте, ми говоримо про собак чи жінок? А на яку тему ти волієш? Лукаво посміхнувся принц. Ні ту, не іншу, насупила Селена, викликаючи задоволений смішок Доріна. Дозволь тебе спитати, чому ти виглядаєш такою засмученою? Принц перестав усміхатися. Шол сказав, що взяв тебе на Оля тупа. Сподіваюсь тебе, не це стривожило? Це мене зовсім не стривожило, знову збрехала вона. Просто останнім часом я погано сплю. Якийсь бій, я теж, зізнався Дорін. Може, пограєш мені на клавікордах? Селена неодноразово дивувала вміння принца легко змінювати тему розмов. Сьогодні не можу і не просить, сказала вона, бо їй справді не хотілося грати. Тоді ти так чудово грала? Якби я знала, що за мною шпигують, я взагалі не підійшла до клавікордів. Тобі для гри потрібен якийсь особливий стан? спитав Дорін, відкидаючись на спинку стільця. Так, я не можу ні слухати музику, ні грати сама без. Не будемо про це. Не будемо. Що ти хотіла сказати? Нічого цікавого, відповіла Селена, збираючи книжки. Музика будеть тобі спогади? спитав принц. Селена дивилася на нього, намагаючись ловити бодай не менші сліди глузування, але їх не було питання, прозвучало щиро. Іноді коротко відповіла вона. Спогади про твоїх батьків? Принц теж став і допоміг їй зібрати книги, що залишилися. Не треба ставити мені таких безлуздих питань, відрізала Селена. Вибач, якщо моя цікавість зайшла надто далеко. Селена промовчала. Двері в одну з кімнат і пам'яті, яку вона завжди намагалася тримати міцно замкненими, раптом відчинилися і тепер Селена відчайдушно намагалася зачинити ці небезпечні двері. Особливо небезпечні, коли Дорін зовсім поруч і їхні обличчя розділені якоюсь парою думів. Нарешті двері зачинились, і Селена квапливо повернула ключ. Звичайно, Дорін навіть не здогадувався, яку битву з собою довелося їй витримати. Тому й питаю, що нічого про тебе не знаю, пішов він назад. Я сасин у минулому. В'язень Ендовера, нині одна з претендентів на титул королівського захисника, вже спокійним тоном відповіла Селена. Думаю, вам цього вистачить, принц зітхнув. Але чому мені не можна дізнатися більше про тебе? Наприклад, як ти стала асасином? І яким було твоє життя до цього? Нічого цікавого. Я питаю не з цікавості. Селена мовчала. Добре, не вгамовився принц. Тоді дозволь поставити тобі лише одне запитання, обіцяю, воно буде звичайним. Селена обвела очима акуратний сто книг. Що ж? На одне питання вона може відповісти або не відповісти, якщо ви... визнає його високою спробою вторгнення в її життя. "Я згодна, одне питання", Дорін розплився усмішці і сказав. "Дай мені трохи часу, я хочу придумати питання". Як слід? Селена знизала плечима й сіла. "Чому ти так любиш музику?", спитав принц. "Здається, ми домовлялися про повсякденне питання", зробила гримасу Селена. "Ти вважаєш його надто настирливим? Чим воно відрізняється від питань, які книги ти любиш читати?" Ні, саме собою це прекрасне питання. Вона зговорила, намагаючись дивитися не на принца, а на візерунок з катертини. Я люблю музику, оскільки коли я її чую, я гублюся собі. Ось так. Якщо мої слова мають сенс, я одночасно стаю порожньою та наповненою. і відчуваю биття землі. Коли я граю, я ніколи не руйную. Навпаки, я творю звуками. Селена закусила губу, але зупинитися не могла. Мені хотілося стати цілителькою. Це було давно перед тим, як мені довелося вчитися іншому ремеслу. Але пам'ятаю, у ранньому дитинстві я хотіла лікувати людей. Музика нагадує мені про це. Вона тихо засміялася, потім побачила усмішку принца, склала з образу в голові. Я нікому про це не розповідала. Не смійтеся з мене. Дорін одразу перестав усміхатися. У мене на думці не було сміятися з тебе, я просто... Ви просто не звикли, коли люди розкривають серце. Так, тепер моя черга. Трохи посміхнувшись, сказала Селена. Чи існують тут обмеження? Жодний, відповів Дорін, закладаючи руки за голову. Я не настільки прихований, як ти. Селена наморщила лоба, ніби підбирала запитання. Насправді це питання давно крутилося в неї в голові. Чому ви досі не дружилися? Не одружився. Мені ще двадцяти нема. Але ж наслідного принца є якісь обов'язки. Дорін схрестив на грудях м'язисті руки. Селена намагалася не помічати сили, що виходить від них. Запитай про щось інше, сказав принц. А мені хочеться отримати відповідь на це запитання. Думаю, відповідь буде дуже цікава, якщо ви так чините опір. Принц повернувся до вікна, де за шибками клубочився сніг. Я не дружився, дізнався він. Оскільки мені суперечить сама думка одружитися з жінкою, яка розумом і духом нижча за мене. Для моєї душі це означало б смерть. Але шлюб – не магічний ритуал, а крок спрямований на збереження та зміцнення влади корейської династії. Наслідний принц не має права віддаватися романтичним поривам. А якби батько наказав вам одружитися на користь політичного альянсу, невже ви воліли б почати війну, аби зберегти ваші романтичні ідеї? Ти це не так розумієш. А як? Хіба батько не може наказати вам одружитися з якоюсь принцесою заради посилення своєї імперії? Для посилення імперії батько має армію. Шлюб не зобов'язує вас любити тільки свою дружину і бути їй вірним. Ви могли б покохати іншу жінку. Таке часто буває в житті королів. Сафірові очі дорі не спалахнули. Або одружитися з тією, яку любиш, або не дружитися взагалі. Селена вимоволі засміялася. А з мене, спалахнув він, можна сміхатися? Ти ж смієшся мені в обличчя. За такі дурні думки ви заслуговуєте на глузування, Я говорила язиком серця. А у вас зараз говорить лише себелюбство. Як ти, спритно, виносиш судження? Навіщо потрібен розум, якщо не міркувати і не виносити судження? А навіщо тобі потрібне серце, якщо воно не зберігає інших від думок твого розуму? Чудово сказано ваша високість! Дорін дивився на неї, надувшись, наче хлопчисько: Вам не йде злитися, навряд чи я так серйозно вас поранила. Ти намагалася зруйнувати мої мрії та ідеали, а я й так натерпівся від матері. Не можна ж бути такою жорстокою. Не треба звинувачити мене в жорстокості, я міркую з практичної точки зору, а це зовсім інше. Ви наслідний принца Дарлана. у вас є рідкісна можливість змінити життя в Ерлеїна краще, ви могли б створити світ, де щастя було б можливим і без справжньої кохання. І який би це був світ? Такий, де люди самі керують собою. Це анархія, понад те, це замах на основи держави. Добре, що нас ніхто не чує. Я зовсім не закликаю до анархії, можете називати мене зрадницею, мене... Вже і так судили, як асасина. Дорін посунувся до неї, його пальці торкнулися її пальців, жорстких, мозолистих, але теплих. Тебе так і тягне заперечувати всьому, що я говорю. Селене охопило занепокоєнь, але вона не ворухнулася. Напевно, він хотів розповісти їй щось важливе, а вона своїми безлуздами розмовами все зіпсувала. Які в тебе дивні очі, раптом сказав Дорін. Ні в кого я не бачив очей з золотими обідками. Якщо ви лестите мені, сподіваючись від мене відомих втіг, то у вас нічого не вийде. Немає в мене ніяких думок, я просто розмовляю з тобою. Його рука, як і раніше, лежала поверх її руки. До речі, а звідки в тебе цей перстень? Селена вивільнила руку і стиснула пальців в кулак. Полум'я, каміна грало на аметистовому кружеві. Подарунок, відповіла вона. Від кого? Це вас не стосується. чи Шаолу сподобається, якщо Дорінь дізнається, що це він приніс її перстня. Принц знизив плечима й сказав. Просто мені хотілося знати, хто ж обдаровує перснями мою захисницю. Селена зловила себе на дивному бажанні. Вона дивилася на комір його чорного камзола, точніше туди, де комір стискався із засмаглою шкірою шиї і нестерпно хотілося ніжно провести своїм мозолистими пальцями по його шиї. «Чи зіграємо більярд?» – запитала вона і встала. «Готова здобути ще один рок гри. Не чекаючи її відповіді, Селена попрямувала до кімнати для ігор та музикування. Їй дуже хотілося опинитися поряд із Доріном і відчути на своєму обличчі тепло його дихання. Їй подобалось це відчуття. Але що гірше, вона раптом зрозуміла, їй подобається не тільки це відчуття, їй подобався сам Дорін. Під час обіду Шаол уважно спостерігав за парангоном. Коли капітан підійшов і повідомив герцогу про загибель Веріна, той хіба не відмахнувся. Шаол окинув поглядом величезну, схожу на печеру залу Інші вельможі поводились так само – дурниця. Якщо здогади села невірні, то винуватець звіряних вбивств теж у цьому залі. Але хто ж із королівських ратників так жадав перемоги свого бранця, що ж з особливою жорстокістю розчищав йому шлях? Шол витяг затлілі ноги і знову повернувся до спостереження за парангоном. Можна сказати, Шаол виріс у тіні герцога. Він бачив, як той вміло користувався своїм впливом та титулом, щоб перетягувати на свій бік королівських радників та відбивати нападки супротивників. Але сьогодні капітан королівської гвардії цікавили непридворні манери перангона. Здавалося, з лиця герцога не сходила усмішка, а сам він раз у раз заливався сміхом. Але Шаол ловив мить, коли по обличчю перангона пробігла тінь. Чи не тінь гніву або розчарування. Ця тінь мала інші ластивості. Цією тінню навіть очі перангона помутніли. Видовище було настільки дивно, що Шоол вирішив затриматися за столом і стежити, чи воно знову не повернеться. Незабаром тінь знову відвідала герцога і знову лише муть. Потім очі перангона набули ясності і на обличчі повернулася завчена придворна посмішка. Герцог наче щось побачив і побачене йому зовсім не сподобалося. Шоол продовжував спостерігати за ним, потягуючи воду скелиха. Про Парангона він знав мало і ніколи повністю йому не довіряв. У Дорінах герцог теж не викликав довіри, особливо після його задуму, оголосити Нехемію за і цим покласти край заколотом Елуеї. Парангон вважався серед найбільших довірених королівських радників. Якщо король міг йому чимось дорікнути, то лишив зайвому завзятті. Ніхто інший не заявляв скрізь і всюди про безумовне право Адерландського королівства на завоювання чужих земель. Неподалік сиділа Кальтина Ромпіл. Шаола здивувалося, що вона також спостерігає за парангоном. Але це був погляд закоханої провінціалки. Кальтена стележила за герцогом із холодною зосередженістю. Шаол потягся і заклав руки за голову. Куди запропастився Дорін? На обід принц не прийшов. Не було його й на псарні, де він любив поратися з тузнятами. Шаол часно повернувся до спостереження за герцогом знову дивна мить. Погляд парангона впав на чорний перстень, блиснутий на лівій руці. Капітану здалося, що зіниці герцога неймовірно розширились на всі очі. Ще за мить вони повернулися до звичайного стану. Шоул подивився на картину. Чи помітила вона дивну зміну? Ні, її обличчя залишилося тим самим. Ні звинувачення, ні приголомшення. Погляд провінціальної красу ніби поверховим, начебто їй більше цікавило, чи громинує її сукня з камзолом герцога. Шоул підвівся, узяв із тарілки недоїдене яблуко і попрямував до виходу. Дивні миті нічого не скажеш. Проте капітанові вистачило інших, серйозніших причин для занепокоєння. Звичайно, герцог амбітний, але він не загрожує замку і тим, хто тут живе. Проте, по дорозі до себе капітанові було ніяк не позбутися відчуття, що весь цей час герцог Прангон теж за ним спостерігав. Розділ 31. Біля її ліжка у ногах хтось стояв. Селена відчула це ще в вісні. Прокинувшись і не розплющивши очей, вона обережно сунула руку під подушку і дістала ніж, зроблений нею зі шпильок, мотузки та мила. Це зайве, промовив жіночий голос. Селена рувком сіла на ліжку, почувши голос Еліани. А проти мене ще й марно. Долаз стародавня королева. Уселена кров застигла в жилах. Перед нею вся у примарному сяві стояла перша королева Адарлана, фігура Еліани, була цілком відчутною, але контури її обличчя та тіла сяяли так, наче були зіткані із зоряного світла. Довге сріблясте волосся обрамляло її напрочуд гарне обличчя. Вона посміхалася, дивлячись, як Селена запихає під подушку свою зброю. «Доброго дня, дитя!» – сказала Еліана. «Що вам тут потрібно?» – похмуро запитала Селена і одразу ж осіклася. «Де відбувається їхня розмова? У вісні? А якщо наяву?» Чи почують її вартові? Селена напружилася всім тілом, готова вистрибнути з ліжка та побігти. Але куди? Наймовірніше, до балкона, оскільки Еліана загороджувала їй шлях до дверей. Хочеш знати, навіщо я прийшла? Просто, щоб нагадати тобі. Ти обов'язково маєш перемогти в змаганні. Я це сама знаю, огранилася Селена. І заради цього вона мене розбудила? Я маю намір перемогти не заради вас, а заради моєї свободи. Може у вас якісь корисні відомості? Чи тільки це, нагадування? «Ви, напевно, знаєте, що за лиходії косить претендентів, видираючи у них нутрощі та мізки. Так, розкажіть!» Еліана зітхнула, осівши, звівши очі до стелі і зізналася. «На жаль, я не знаю більше за тебе!» Відчуваючи, що її слова лише сильніше розчарували селену, королева додала. «Ти досі мені не довіряєш? Що ж, я розумію твої побоїю, але віриш ти мені чи ні, ми з тобою перебуваємо на одному боці!» Перевівши погляд на похмуру Селену, Еліана сказала. «Іще я прийшла, щоб застерегти тебе. Уважно стеж за тим, що справа». «Що-що?» – перепитала Селена. «Знову туманні слова. А зрозумільше можна? Дивись праворуч, там знайдеш відповіді». Селена повернула голову вправо, але нічого, крім шпалер, не побачила. Ви мене? Еліане спальні вже не було. Селена, що не виспалася, розглядала столик, обставлений чашками із різнобарвними рідинами. З часу Саноїна Пролетіло майже три тижні. Попереднє випробування метання ножів Селена пройшла легко, знову одним суперником менше. Але метальник невдаха хоча б залишився живим і подався назад до в'язниці. А ось ще одного претендента два дні тому усунули тим самим злодійським способом. Селена майже перестала спати, шукаючи розгадки, знаків, долів. Вона приносила з королівської бібліотеки нові книжки і гортала їх, засиджуючись пізна. Нерідко вона схоплювалася серед ночі і починала перевіряти, чи міцно замкнені вікна та двері. Вона прислухалася до всіх стусонів, шелестів, боячись почути дряпання кіхтів по каменю. На вертових, що охороняли вхід, до її покоїв надії було мало, якщо чудовисько зуміло подряпати твердий камінь, що для нього четверо гордійців. Посеред залу, заклавши руки за спину, стояв бруло. Він мовчки стежив за тринадцятьма претендентами, що залишилося. Ті заумерли кожен перед своїм столиком. Королівський зброяр глянув на години, як Селена зробила те саме, в неї залишилося 5 хвилин. За цей час вона повинна була не тільки розпізнати сім отрут, налитих у частці, але й розташувати їх за силою дії, починаючи з найслабшої і закінчуючи на найсильнішим. Однак справжнє випробування настане після цих 5 хвилин, коли кожен претендент повинен буде випити зілля, яке він вважає найслабшим, у разі помилки. Бруло запевняв, що проти отрути напоготові і того, хто грубо помиляється, все одно врятують. І тим не менше. Селена взяла одну з чашок, піднесла до обличчя, принюхалася. Запах був солодкий, навіть надто солодкий. Щоб відбити цей запах до чаші, додали пустельного вина. Селена трохи збовтала міст, намагаючись визначити колір, але в бронзовій чашці це було важко. Тоді вона занурила в чашку палець. По нігті потекла пурпурова рідина. Напевно, тут знаходилася розчин беладонни. А що в інших чашках? Боліголов, вовча стопа, аконіт, олеандр? Селена переставила чаші, помістивши беладонну перед чашкою із смертельною дозою олеандра. Залишилося три хвилини. Вона взяла передостатню чашку, принюхалася, знову принюхалася, в міст нічим не пахну. Тоді Селена відвернулася від столика, кілька разів втягнула повітря, прочищаючи ніздрі. Вона пам'ятала, коли нюхаєш різні сорти парфумів, то незабаром перестаєш розрізняти смаки. На цей випадок у парфумерів завжди під рукою якийсь очисний засіб, що відновлює нюх. Селена знову занюхала в міст чаші, потім опустила в рідину палець. Схоже, що в чаші налили звичайну воду. Можливо, там справді була вода. Селена повернула чашу на столик і взяла останню, сьому. Судячи з вигляду, там було вино. Вино із тонким ароматом. Закусивши губу, Селена озирнулася на годинник. В неї залишилося дві години. Хтось із претендентів лаявся крізь зуби. Той, хто припустився грубої помилки, вирушить туди, звідки прибув, якщо проти отрута стигне подіяти. Селена знову понюхала чашку з водою, по подумки згадуючи отрути, що не мають запаху. Але всі вони, якщо їх змішати із водою, давали якийсь відтінок. Селена взяла чашку з вином, хитнула, розглядаючи рідину Довина можна підмішати будь-які сильнодіючі отрути, і воно відіб'є її смак та запах, знати, б, що сюди підмішано. Ліворуч від Селени стояв Нокс, смикаючи своє темне волосся. Він уже розставив чотири чаші і тепер мучився з останніми трьома. А часу залишилося півтори хвилини. Отрути, отрути, отрути. Вселене пересохло в горлі. Якщо вона провалить випробування, чи Еліана дошкулятиме її докорами. Повернувши голову вправо, селена натрапила на поля перла Довготелесого молодого асасина він стежив за нею і теж намагався визначити місця чаш з вином та безбарною рідиною, дуже схожою на воду. Селену здивувало, що Пелор поставив чашу з водою на кінець, а чашу з вином на початок. В очах асасина щось майнуло. Пелор ледь помітно кивнув. Сам він стояв, заклавши руки в кишені. Він виконав своє завдання, побоюючись, що Бруло помітить Селена швидко перевела погляд на свої чаші, отрути, адже ще й в перших їх випробуваннях Стріском проваливши стрілянину з лука, Перл заявив Бруло, що дуже вправний за стосуванням трути. Селена скоса глянула на асасина. Столик Перла був праворуч від неї. Дивись праворуч, там знайдеш відповіді. Селену пробив холодний піт, а Ліана сказала їй правду. Перл майже дивився на одинник, чекаючи, коли сплинуть 5 хвилин, що йому відпущено. Але з якого дива він вирішив допомогти. Селена успішно поставила чашу з вином в самий початок. Чаша з безбарною рідиною вирушила до кінця. Допомога Пелора дивувала її насамперед тим, що після Кейна Перл був другим, хто найбільше знущався з неї. Насторожувала Селену й те, що з деяких пір Бруло раптом став уподобати Перлу. Вендовері вона завжди цюралася тих, до кого наглядачі ставилися більш-менш прихильно. Інші претенденти мучки переглядалися, незважаючи на Перла. Схоже, навіть Бруло забув, у чому сильний цей асасин, інакше головний зброяр, напевно, ускладнив би це випробування. Скажімо, відгородив би столики ширмами. «Час минув. Всім остаточно розставити чаші, наказав Бруло. Дорін шаолом мочки стояли біля стіни, спостерігаючи за селеною та іншими претендентами. Цікаво, чи помітили вони підказку Пелора. Нокс хитро вилаявся і поставив свої чаші в загальну чергу, навіть не намагаючись міняти їх місцями. Більшість претендентів зробили те саме. Тому Бруло, підходячи до претендентів і виліючи випити найслабшого труту, майже кожному додавав флакон із оською. Протиотрутою. Багато хто порахував воно пасткою і поставив чашку з ним в самий кінець. Ноксу теж знадобилося протиотрута, в нього першого стояла чашка з акотином. Селена з насолодою дивилася, як почервоніло обличчя Кейна, що скуштував Баладонну. Буря залпом проковтнув протиотруту. Селена щиро пошкодувала, що бруло не скінчився запас протиотрут. Досі ніхто з претендентів не переміг у цьому випробуванні. Один випив безбарну отруту, порахувавши її водою, і звалився на підлогу раніше, ніж до нього підбіг Бруло з протиотрутою. Селена згадала назву цієї отрути – поцілунок зі смертю. Отрута вбивала дуже швидко, навіть крапелька його викликала моторошні галюцинації та втрату почуття дійсності. Бруло все ж таки встиг врятувати бідолаху, але той не міг встати. Гвардійці, що прибігли, підняли його і понесли в лазарет. Нарешті Бруло зупинився біля столика Селени. «Давай, спробуй!» – байдуже дивлячись на неї, наказав головний зброяр. Селена озернулася на Пелора. Світло карі каріочаса сина спалахнули. Вона піднесла чашку з вином до губ і зробила ковток. Нічого. Не було ні дивного смаку, ні міттєвих відчуттів у тілі. Але й повільні трути спочатку не викликали жодних відчуттів. Бруло простяг руку до неї зі стиснутими пальцями. Селена похолола. Невже їй доведеться пити проти отруту? Але пальці Бруло розтулилися, він схвально поплескав Селену по спині. «Ти маєш ацю, це просто вино». Почувши його слова, претенденти зашепотіли. Останнім, до кого підійшов Бруло, був Перл. Асасин пригубив і щаші з вином. Бруло поплескав по плечі і його словами «Ти теж переміг у цьому випробуванні». Почулися аплодування. Їм обом аплодували і претенденти, і наставники, і навіть гвардійці. Селена з подякою подивилася на Пелора і той густо почервонів. Звичайно, вона трохи обдурила Бруло, але вона виграла. Селена не трималася за перемогу і була готова поділити її з Перлом. А ось дякувати Еліані їй не хотілося навіть подумки. Нехай королева їй допомогла, це нічого не змінювало. Можливо, їхні шляхи тимчасово переплелися. Ну і що? Селена не збиралася надалі служити туманним задумам Еліани. Їй потрібна якість, а королева двічі обмежувалася загальними фразами, не бажаючи нічого розповідати. Агресії на Еліану не проходили. Не служитиме вона примарні королеві, навіть якщо та підкаже, як виграти в завершальному поєдинку.